Nisa, Qadınlar Suresi Mədinədə nazil olmuşdur 176 ayəvi Bağışlayan Mehriban Allahın adı ilə Ey insanlar, sizi tək bir şəxstən xəlq edən Ondan zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Bir-birinizdən cürbəcür şeylər ummaqdan, Allahdan və həmçinin qohunluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə nəzarətçidir. Yetimlərin mallarını özlərinə verin Və pisi yaxşı ilə dəyişdirməyin Yetimlərin malı sizə haram Öz malınız isə halal olduğu halda Onları bir-birinə dəyişməyin Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin Şübhəsiz ki, böyük günahdır Əgər yetim qızlarla Evlənəcəyiniz təqdirdə ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsızsa, o zaman sizə halal olan bəyəndiyiniz başqa qadınlardan iki, 3 və dörd nəfərlə niqah bağlayın. Əgər onlarla da ədalətlə dolanmağa əmin deyilsizsə, o halda təkcə bir nəfər azad qadın və ya Sahib olduğunuz kənizlə evlənin Yaxud o halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin Və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin Bu, ədalətli olmağa Ədalətdən kənara çıxmamağa daha yaxındır Qadınlarınızın mehirlərini könül xoşluğu ilə verin Əgər onlar qəlbən öz razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışlasalar, onu halal olaraq nuşcanlıqla yeyin. Allahın sizə dolanmaq üçün bəxş etdiyi malları səfehlərə verməyin. Onları həmin maldan yedirdib, geyindirin və özlərnə xoş sözlər deyin. Yetimləri nigah yaşına çatıncaya qədər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını, Həddi buluğa çatdıqlarını hiss etsəniz, Mallarını özlərinə qaydarın. Böyüyən kimi mallarını məndən alacaqlar deyə, O malları israf edib tələm-tələsik yemeyin. Zəngin olan qəyyum, O mala toxunmasın, kasıb isə qəbul olunmuş qayda üzrə ehtiyacı olduğu qədər çəkdiyi zəhmətin əvəzi miqdarında yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman yanlarında şahit tutun, haqqı saf çəkməyə Allah kifayət edər. Ata, ana və qohumların vəfat etdikdə, qoyub getdikləri maldan kişilərə və qadınlara pay düşür. Həmin malın azından da, çoxundan da bunlara veriləcək hissə müəyyən edilmişdir. Malın və arasında bölünməsi zamanı varis olmayan qohumlar, Yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə könüllərini alın. Özlərindən sonra aciz və zəif övladlar qoyub gedəsi olan şəxslər onlardan ötürü necə qorxurlarsa, yetimlərdən ötürü də o cür qorxsunda.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 Və bacıları varsa, Ananın hissəsi 6 birdir. Yerdə qalan hissə, Yənə atanın payını düşür. Bu bölgü ölən şəxsin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən Və ya borcu ödənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən Və övladlarınızdan hansı birinin xeyir, və mənfəət cəhətdən sizə daha yaxın olduğunu bilmədiyiniz üçün, bu bölgü Allah tərəfindən müəyyən edilmişdir. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Ey kişilər! Əgər vəfat etmiş arvatlarınızın uşağı yoxdursa,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 Həmin malın üçdə birinə şəriqdir. Bu, vərəsələrə zərər toxunmadığı halda edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra icra olunur. Bütün bunlar Allah tərəfindən bəndələrə tövsiyə olunmuşdur. Allah hər şeyi bilən, Həlimdir Bunlar Allahın Hökumləridir Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə İtayət edərsə Allah onu ağacları altından Çaylar axan cənnətlərə Əbədi olaraq Daxil edər ki Bu da müminlər üçün Böyük qurtuluşdur Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itayət etməyib, onun sərhədlərini aşarsa, Allah da onu həmişəlik cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsva yedici əzab gözləyir. Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı, öz aranızdan,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 Əgər tövbə edib özlərini düzəltsələr, onları incitməkdən bas keçin. Əlbəttə, Allah tövbələri qəbul edəndi, bəndələrini bağışlayandı. Allah yanında yalnız o kəslərin tövbəsi qəbul olunar ki, Onlar nadanlıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal tövbə edələr. Allah belələrinin tövbəsini qəbul edir. Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Günah işlər görməkdə davam edərək ölüm yetişən anda,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 Açıq aşkar pis bir iş görməyincə, Özlərinə verdiyiniz şeylərin bir hissəsini Geri qaytarmaq məqsədi ilə Onlara əziyyət verməyin. Onlarla gözəl rəftar edin. Əgər onlara nifrət etsəniz, Dözün. Ola bilsin ki, Sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah sizdən ötürü Çoxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz Onlardan birinə çoxlu mal vermiş olsanız da Ondan heç bir şeyi geri almayın Məgər bu malı böhtan atmaq Və aşkar bir günah iş görməklə geri alacaqsınız Siz onu necə geri ala bilərsiz ki, bir-birinizdən yaxınlıq etmişdiniz və onlar sizdən möhkəm əlpeyman almışdılar. Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Yalnız keçmişdə olan bu cür işlər müstəsnadır. Əlbəttə, Bu çox çirkin, iğrənc işdir Və Allahın qəzəbinə səbəb olan pis bir yoldur Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız Qardaş və bacılarınızın qızları Süd analarınız, süd bacılarınız Arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları, ögəy qızlarınızla evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək, Və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır. Yalnız keçmişdə, cahiliyyət dövründə olan bu cür işlər müstəsnadır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edən. Cihad vaxtı, əsir olaraq sahib olduğunuz cariyələr müstəsnə olmaqla, ərri qadınları almaq Allahın yazısı ilə sizə haram edildi. Bunlardan başqaları isə namusla, zinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi.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 Sizdən azad mömün qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar, sahib olduları mömün iffətli kənizlərdən alsınlar. Allah sizin imanınızı daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdən siz. İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazı alıb evlənin və onların mehirlərini qəbul olunmuş qaydada verin. Əgər onlar ərə etdikdən sonra zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsizsə, sizin üçün daha yaxşı olur. Təqiqətən, Allah bağışlayandır, Rəhməliyəndir. Allah sizə bilmədiklərinizi bildirmək, Sizdən əvvəlkilərin getdiyi yolları sizə göstərmək Və tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Öz nəfsinə uyanlar isə, sizi böyük bir əyrli düz yoldan sapdırmaq istəyirlər. Allah istər ki, üzərinizdə olan ağırlığı güngülləşdirsin. Çünki insan zəif yaradılmışdır. Ey iman Qarşılıqlı-razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, Bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə yeməyin və özünüzü öldürməyin. Həqiqətən, Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. Hər kəs təcavüz və zülm etməklə bu işləri görərsə, Biz onu cəhənnəm oduna atarıq. Şübhəsiz ki, Bu da Allah üçün çox asandı. Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinərsizsə, Biz də sizin qəbahətlərimizin üstünü örtər Və sizi şərəfli bir mənzilə Allahım maddi ya xod mənəvi cəhətdən birinizin digərinizdən üstün tutduğu birinizə digərimizdən artıq verdiyi şeyi özünüzə arzulamayın. Kişilərin öz qazandıqlarından öz payı, qadınların da öz qazandıqlarımdan öz payı Dilədiyiniz şeyi Allahın lütfündən, Mərhəmətindən istəyir. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi Olduğu kimi biləndir. Ata, ana Və yaxın qohumların Qoyub getdikləri maldan Hər biri üçün varislər Təyin etdik. And içib, Peymən bağladığınız şəxslərin də paylarını özlərinə verin. Əlbəttə, Allah hər şeyə şahiddir. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və kişilərin öz mallarından qadınlar üçün sərf etməsinə görədir. Əməli salih qadınlar ərlərinə itayət edib, Allahın himayəsi sahəsində gizli şeyləri ərlərinin sirrlərini, mal dövlətini, namus və şərəfini qoruyub saxlayırlar. Ey kişilər, öz başnalıq etmələrindən qoxduğunuz qadınlara nəsiyyət edin. Yola gəlməzsə, onlardan qoxdur. Yatağınızı ayırın ve döyün. Sizə itaət etdikdə isə, daha olara əziyyət vermək üçün başqa yol axtarmayın. Əlbəttə, Allah ucadır, böyüktür. Ey mümünlər! Əgər ər arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, O zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadın adamlarından da bir nəfər vasitəçi təyin edib onların yanına göndərin. Əgər bu iki vasitəçi ərarvadı barışdırmaq istəsələr, Allah da onların köməyi olar. Həqiqətən Allah hər şey biləndir, hər işdən xəbərdardır. Allaha ibadət edin. Və ona heç bir şeyi şərik qoşmuy. Ata anaya, qohum əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, Yaxın və uzaq qonum qonşuya, Yaxın yoldaş və dosta Pulu qurtarıb yolda qalan müsafirə sahib olduğunuza, Qul və kənizlərə yaxşılıq edin. Həqiqətən, Allah özünü Bəyənənləri Loğalıq edənləri sevməz O kəslər ki Özləri xəsislik etməklə bərabər Başqalarını da xəsislikə təhrik edir Və Allahın öz lütfündən bəxş etdiyi Neymətləri gizlədirlər Mütləq cəzalarına çatacaqlar Biz kafirlər üçün Alçaldıcı hazırlamışıq. Öz mallarını xalqa göstərmək şöhrət qazanmaq xatirinə xərcliyənləri Allaha və axirət gününə inanmayanları da Allah sevməz. Şeytanla yoldaşlıq edənlərin yoldaşı necə də pisdir. Əgər onlar Allaha və ahirət gününə inanıb, Allahın onlara verdiyi rüzdən yoxsullara sərf etsəydilər, nə olardı? Allah onları yaxşı tanıyandı. Həqiqətən, Allah heç kəsə zərrə qədər zülüm etməz. Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, onu iki qat artıq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 və Peyğəmbərə asi olanlar yerlən yeksan olmağı arzu edərlər və heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməzdər. Ey iman gətirənlər, sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub olduğunuz zaman yol ötən müsafirlər müsləsnadır, Qüsl edənə dək namaza yaxınlaşmıyor. Xəstələndikdə və ya səfərdə olduqda, Sizlərdən biri ayaq yolundan gəldikdə, Yaxud qadınlarla yaxınlıq etmiş olduqda, Qüsl və dəstəmaz üçün, Su tapmadığınız zaman pak bir torpaqla təyəmmüm edin. Oğuclarınızı, Üzünüzə Və əllərinizə sürdür Şübhəsiz ki Allah əhv edəndir Bağışlayandır Ya Muhammed Məgər sən kitabdan Bir pay verilmiş olanları Görmürsənmə ki Onlar zəlaləti satın alır Və sizin də Doğru yoldan azmanızı istəyirlər. Allah sizin düşmənlərinizi sizdən daha yaxşı tanıyır. Bir dost və yardımcı kimi Allah sizə kifayət edər. Yahudilərin bir qismi toğratdakı sözlərin yerini dəyişib təhrif edir, və dillərini əyərək dinə, İslama tənə vurmaq məqsədilə, sənə qarşı eşitdik və qəbul etmədik, eşit, eşitməz olasan, və rayinə deyirlər. Əgər olar, eşitdik və itaət etdik, eşit və bizə tərəf bax, desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli, və daha doğru olardı. Lakin Allah onları, öz küfürləri ucundan, lənətə düçar etmişdi. Onların yalnız az bir hissəsi, iman gətirmişdi. Ey kitab verilmiş kimsələr, bəzi üzləri, tanınmaz hala salıb, arxalarına çevirməmişdən, və şəmbə gününün hörmətini saxlamayanlara, əshab-u səbtə, Etdiyimiz kimi, onlara da lənət etməmişdən əvvəl əlinizdə olan, tövratı təsdiqləyən kimi, nazil etdiyimiz Qurana iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əhv etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük günah etmiş olur. Ya Muhamməd, özlərini təmizə çıxaranları görmürsən mi? Xeyr elə deyil, Allah istədiyini təmizə çıxartar və olaraq xurma çərdəyindəki Nazik təl qədər zülüm olunmaz. Sən onların Allaha qarşı necə yalan uydurduqlarına bax. Bu, açıq bir günah üçün kifayətdir. Ya Muhammed kitabdan və ya yazıb oxumaqdan bir pay verilənləri görmürsən mi? Onlar cipt və tağuta inanır. Ve kafirler için de bunlar mümürlerden daha doğru yoldadılar, deyiller. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdi. Allah'ın lənət ettiği kimseyiyse, Heç bir kömək edən tapabilmezse. Yoksa onların dünyada hükmüranlıqdan bir payı vardı. Ecereli olsaydı, Onlar insanlara, Onlar insanlara, Xurma çərdəyinin bir tumurcuğunu belə verməzdilər. Yoxsa onlar Allahın öz neymətindən bəxş etdiyi şeyə görə insanlara həsəd aparırlar. Halbuki biz İbrahim övladına da kitab və hikmət vermişdik və onlara böyük mülk bəxş etmişdik. Onlardan kimisə ona iman gətirdi, kimisə ondan üz döndə. Üz döndürənlərə cəhənnəmin alovlanmış odu kifayət edər. Ayələrimizi inkar edənləri oda atacaq. Onların dərləri pişdikcə əzabı datsınlar deyə, o dərləri başqasıyla əvəz edəcəyik. Əlbəttə Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibi. İman gətirən və yaxşı işlər görən şəxsləri Ağacları altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcək ki Orada əbədi qalsınlar Orda onları pak zövcələr gözləyir Biz onları daim Rahatlıq verən sıx kölgəlikdə yerləşdirəcəyik Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir. Həqiqətən Allah bununla sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir. Əlbəttə, Allah hər şeyi işidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə, və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itayət edin. Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvar edin. Bu, daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır. Ya Muhammed sənə nazil edilən Qurana, Və səndən əvvəl nazil edilən Teorata, İncilə, iman gətirdiklərini iddia edən Münafiqləri görmürsən mi? Onlar tağutun huzurunda Mühakimi olunmaq istəyirlər. Halbuki onlara inanmamaları əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları doğru yoldan çox Uzaq olan zəlalətə Sürükləmək istər. Onlara Allahın nazil etdiyi Qur'an'a ve peygambere tərəf gəlin deyildiyi zaman münafıqların səndən büsbütün üz döndərdiklərini görərsən. Bəs elədikləri aməllərin cəzası olaraq başlarına bir müsübət gəldiyi zaman onların halı necə olacaq? Sonra onlar sənin yanına gəlib biz yalnız yaxşılıq etmək və iddiaçılar arasında barışıq yaratmaq istədik deyərək Allah'a ant içəcəklər. Onlar ilə şəxslərdir ki, Allah onların ürəklərindəkini yaxşı bilir. Ya Muhammed, sən onlardan üz çevir. Onlara öyüd ver və onlara özləri haqqında təsirli söz deyil. Biz hər peyğəmbəri ancaq, ona Allahın izni ilə itaət olunsun deyə göndərdik. Münafiqlər özlərinə zülm etdikləri zaman, Allahın Dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün əhv istəsəydi, əlbəttə Allahın tövbələri qəbul edən mərhəmətli olduğunu bilərdilər. Amma xeyr, ya Muhammed, Rəbbini and ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etməyincə və verdiyi hökmlərə görə, Özlərində bir sıxıntı duymadan, sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə, iman gətirmiş olmazlar. Əgər biz onlara, özünüzü öldürün, yaxud yurdlarınızdan çıxın deyə yazıb əmr etsəydik, İçərlərindən az bir hissəsi müstəsnə olmaqla bu əmri yerinə getirməzdilər. Əgər onlar verilən nəsihətlərə əməl etsəydilər, Əlbəttə, bu, onlar üçün daha xeyirli və daha düzgün olardı. O zaman biz də onlara öz tərəfimizdən böyük mükafat verərdik və onları düz yola yönəldərdik. Allaha və Peyğəmbərə itaət edənlər ahirətdə, Allahın neymətlər verdiyi Peyğəmbərlər, tamamilə doğru danışanlar, eytiqadı dürüst, peygambərləri hamıdan əvvəl təsdiq edən şəxslər, Şəhidlər və yaxşı əməl sahibləri bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardı Bu mükafat Allah tərəfindəndir. Hər şeyi bilən Allah sizə kifayət edər. Ey iman gətirənlər! Ehtiyatı əldən verməyib, silahınızı götürün və düşmənə qarşı cihada ya dəstə-dəstə ya da hamınız iləyətlər. Bir yerdə çıxın Aranızda elələri də vardır ki Siz cihada çıxdıqda Ağır tərpənər Və əgər sizə bir müsübət üzversə Allah mənə lütf etdi ki Onlarla birlikdə olmadım deyər Əgər Allah tərəfindən sizə bir neymət yetişərsə O zaman cuya aranızda Heç bir dostluq yoxmuş kimi Kaş ki mən də onlarla birlikdə olub Böyük bir qənimət əldə edeydim, söylərlər. Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində, Ahirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə, Və ya düşmənə qalib gələrsə, Ona böyük mükafat verəcəyik. Ey müsəlmanlar, sizə nə oluq ki, Allah yolunda, ey Rəbbimiz, Bizi əhalisi zalim olan bu şəhərdən kənara çıxart, Bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, Yardımçı yolla deyə dua edən aciz kişilər, Qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursuz. İman gətirənlər Allah yolunda, Kafir olanlar isə şeytan yolunda vuruşurlar. O halda şeytanın dostları ilə vuruşun Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi,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 Nə olardı ki, bizi öz əcəlimiz çatana qədər yubandırıydın? Daha bir müddət cihadı bizə vacib buyurmayıydın? Dedilər. Onlara söylə, dünyanın ləzzəti və faydası azdır. Lakin müttəqi üçün ahirət daha xeyirlidir. Müttəqilərə xurma çərdəyində olan nazik tel qədər belə zülm olunmayacaq. Arda olursuz olun, Hətta uca möhkəm qalalar içərsində olsanız belə, ölüm sizi haqlayacaq. Ya Muhammed, Yahudilərə və münafiqlərə bir xeyir yetişdikdə, bu Allahdandır deyərlər. Bir pisli isə üzverdikdə, bu səndəndir, söyləyərlər. Onlara de, hamısı Allah tərəfindəndir. Bu cəmaatə nə olub ki az qala söz də anlamır? Ey insan, sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə üz verən hər bir pislik isə özündəndir. Ya Muhammed, biz səni insanlara Peyğəmbər göndərdik, Allahın buna şahid olması kifayət edər. Peyğəmbərə itaət edən kimsə şübhəsiz ki, Allaha itaət etmiş olur. Kim üz döndərsə, qoy döndərsin. Biz ki, səni onların üzərində gözətçi olmağa göndərməmişik. Ya Muhammed, onlar sənə itaət edirik deyir. Lakin sənin yanından çıxıb getdikləri zaman, onların bir qismi qediğinin əksinə fikirləşir. Allah onların niyyətində olanları əməl dəftərlərinə yazır. Sən onlardan üz çevir, Allaha təbəq. Allahın sənə vəkil olması kifayət edər. Onlar, Qur'an barəsində onun Allah kəlamı olması haqqında düşünməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. Münafiqlərə bəzi müsəlmanların sadə löflü yüzündən döyüş meydanından, Əminəmanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə dərhal onu yayal var. Hal bu ki, əgər müsəlmanlar bunu münafiqlərə deyil, Peyğəmbərə və ya özlərindən olan əmir sahiblərinə demiş olsaydılar, əlbəttə, həmin xəbəri onun mahiyyətinə varan şəxslər bilərdilər. Əgər Allahın lütfü üzərinizdə olmasaydı, şübhəsiz ki, az bir qisminiz müstəsna olmaqla, Şeytana uyardız. Ya Muhammed Allah yolunda vuruş, Sən yalnız özünə cavab deyilsən, Lakin möminləri də cihada təşviq et. Ola bilsin ki, Allah kafirlərin gücünü qırmış, Sizi kafirlərin qəzəbindən saxlamış olsun. Allahın qəzəbi də, əzabı da çox şidd. Yaxşı işə havadar olana onun savabından, pis işə havadar olana onun günahından bir pay düşür. Əlbəttə, Allah hər şeyə qadirdir. Sizə salam verildiyi zaman onu daha gözəl alın və ya eyni ilə sahibinə qaytaran. Şübhəsiz Allah hər şeyi hesabı alandı. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Olacağına şübhə edilməyən qiyamət günü hamınızı bir yerə əlbəttə o toplayacaqdır. Allahdan daha doğru danışan kim ola bilər? Siz nə üçün münafiqlər barəsində iki hissəyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərinə görə əvvəlki hallarına qaytarmışdır.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 Allah yolunda hicret etmeyene kadar onlardan özünüzə dost tutmayın. Əgər təvhiddən və hicrət etməkdən üst çevirsələr, onları hər də görsəniz tutub öldürün. Onlardan özünüzə nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun. Ancaq sizinlə aralarında əhd olan bir tayfiyə sığınanlar yaxud sizinlə vəya Öz qövümləri ilə vuruşmaqdan Ürəkləri sıxlaraq Sizin yanınıza gələn şəxslər Müstəsnadır Əgər Allah istəsə idi Onları sizin üstünüzə qaldırardı Və onlar da sizinlə vuruşardılar Əgər onlar sizdən aralanıb Bir tərəfə çəkilsələr Və sizinlə vuruşmayıb Sülh təklif eləsələr O zaman Allah sizin üçün Onların əleyhinə çıxmağa Heç bir yol qoymaz Siz elə kəslərə də Rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cəmatından arxain olmaq istərlər. Sizin yanınızda özlərini müsəlman kimi, qəbilələrinə qayıtdıqda isə kafir kimi aparırlar. Bunlar da hər dəfə fitnə fəsat törətməyə ə, sövq edildikdə baş aşağı ora atılar, cani dildən bu işə qoşularlar. Əgər onlar sizi tərk edib getməsələr, ə, sülh təklif etməsələr,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 Bir qul azad etməli və öldürülmüş şəxsin ailəsi qan bahasını sədəqə olaraq bağışlamadıqda ölen şəxsin varislərinə tam şəkildə qan bahası verməlidir. Əgər öldürülən şəxsin özü mömin olduğu halda sizə düşmən olan bir tayfadandırsa, o vaxt öldürən şəxs mömin bir qul azad etməlidir. Əgər öldürülən şəxs sizinlə müqavilə bağlamış bir tayfadan olarsa, o zaman onun ailəsinə qan bahası verməklə bərabər mümin bir qul azad etmək lazımdır. Hər kəs azad etməyə qul tapa bilməsə, o Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul edilməsi üçün bir-birinin ardınca iki ay oruç tutmalıdır. Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Hər kəs bir mömin şəxsi qəstən öldürərsə, Onun cəzası əbədi qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər. Ahirətdə onun üçün böyük əzab hazırlar. Ey iman gətirənlər! Allah yolunda cihad etmək üçün səfərə çıxdığınız zaman diqqətdə olun. Sizə salam verən bir şəxsə, Dünya həyatının puç mənfəətinə tamahsılanaraq, Sən mömin deyilsən deməyin. Halbuki çox qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüzdə bundan əvvəl olar kimiydiniz? Lakin Allah sizə mərhəmət etdi, elə isə, siz də insanları bir-birinlə fərqləndirməkdə diqqətdə olun. Şübhəsiz ki, Allah bütün etdiklərinizdən xəbərdardır. Zərər çəkmədən, üzürsüz evlərində eyləşən mömüllərlə Allah yolunda Öz malları və canları ilə cihad edən şəxslər bərabər olmazdır. Allah malları və canları ilə vuruşanları evlərində əyləşənlərdən, cihadı getməyənlərdən dərəcə etibarilə üstün tutdu. Allah bunların hamısına savab vəd etmişdi. Lakin Allah mücahidlərə evlərində oturanlardan daha böyük mükafatlarla imtiyaz vermişdi. Onlara Allah tərəfindən yüksək dərəcələr Bağışlanmaq və mərhəmət gözləyir Allah bağışlayandır Rəhmədəndir Mələklər öz nəfislərinə Zülm edənlərin canlarını alarkən Onlara deyəcəklər Biz yer üzərində Zəif kəslər idik Mələklər də onlara Allahın torpağı geniş değildi mi ki siz de hicret edeydiz diyecekler. Onların sığınacakları yer cehennemdi. O necə də pis yerdi. Yalnız hicret etməyə yol və çara tapmağa qadir olmayan aciz kişi, qadın və uşaqlar müstəsna idi. Ola bilsin ki Allah onları əfv etsin. Allah əfv edəndi, bağışlayandı. Allah yolunda hicrət edən şəxs yer üzündə çoxlu sıqnacaq və genişlik tapar. Kim evindən çıxıb Allaha və onun Peyğəmbərinə tərəf hicrət etsə, sonra isə mənzil başına çatmadan ölüm onu haqlasa, Həmin şəxsin mükafatını Allah özü verər. Allah bağışlayandı, Rəhmədəndi. Səfərə çıxdığınız zaman, Kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsıqsa, Namazı qısaltmaq, Dörd rəkətli namazı, İki rəkət qılmaq sizə günah hesab edilməz. Həqiqətən, Kafirlər sizinlə açıq düşməndilər. Ya Muhamməd, sən əskərlərin içərisində olub, onlara namaz qıldırdığın zaman, onlardan bir dəstə silahlarını özləri ilə götürüb, silahlı vəziyyətdə səcdə edən kimi sizin arxanıza, düşmənin önünə keçsinlər. Sonra namaz qılmayan dəstə öz ehtiyat vasitələrini, və silahlarını götürərək gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın. Kafirlər istərdilər ki, sizin silahlarınızdan və mallarınızdan heç bir xəbəriniz olmayı və onlar da sizin üzərimizə bir dəfəlik qəfil bir hücumla basqın edirdilər. Yağışdan əziyyət çəkdiyiniz, yaxud xəstə olduğunuz zaman, Silahlarınızı namaz vaxtı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Lakin ehtiyatınızı gözləyin. Şübhəsiz ki, Allah kafirlər üçün alçaldıcı əzab hazırlamışdır. Namazınızı qıldırdan sonra, ayaq üstə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin. Arxainlığa çıxdırdə isə namazı öz qaydasınca qıldır. Çünki namaz mövmünlərə müəyyən vaxtlarda vacib edilmişdir. Kafir qövmü təqib etməkdə zəiflik göstərməyək. Əgər siz yaralarınızdan və səfərin çətinliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət çəkirlər. Halbuki siz onların ummadığlarını Allahdan umursunuz. Allah hər şeyi biləndi. Hikmət sahibidir Ya Muhammed Həqiqətən Biz sene Qur'anı Haqq olaraq nazil etdik ki Allahın sənə göstərdiyi ilə İnsanlar arasında hökm edəsən Xainləri müdafiə edən Onların xeyrinə mübahisə aparan Olma Allahdan Bağışlanmaq dilə Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhməliyəndir. Özlərinə xəyanət edən şəxslərdən ötürü mübahisə etməm. Şübhəsiz ki, Allah günaha batmış, xaini sevməz. Onlar xəyanətlərini insanlardan gizlətsələr də, Allahdan gizlədə bilməzdər. Onlar Allaha xoş getməyən sözləri ürəklərində tutduqda belə, Yenə o, onların yanındadır. Allah onları bilir. Allah onların nələr etdiyini biləndir. Ey xainləri müdafiə edənlər! Budur, siz dünyada onlardan ötürü onların xeyrinə mübahisə etdiniz. Qəsq qiyamət günü kim onlardan ötürü Allahına mübahisə edəcəkdir? Yaxıd onlara kim vəkil olacaqdır?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 onların bir dəstəsi səni düz yoldan azdırmaq niyyətində olacaqdır. Halbuki onlar özlərindən qeyrisini azdıra bilməz və sənə də heç bir zərər verə bilməzdər. Çünki Allah sənə Qur'anı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini öyrətdi. Allahın sənə lütfü böyüktür.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 Hər kəs özünə doğru yol aşkar olandan sonra peyğəmbərdən üz döndərib, möminlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa, onu istədiyi yola yönəldər və cəhənnəmə varid edərik. Ora necə də pis yerdir. Allah ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə istədiyi şəxsə bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs, şübhəsiz ki, haqq yoldan çox azmışdır. Müşriklər Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə tapınır və yalnız inatkar şeytana ibadət edirlər. Allah şeytana lənət et. Rəhmətindən kənar edib, Dərgahından qovdum. O isə dedi, Əlbəttə, Mən sənin bəndələrindən müəyyən bir qismini əlavacaq. Onları hökmən doğru yoldan sapdıracaq, Puş xülyalara salacaq, Heyvanlarının qulaqlarını kəsməyi Və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyi əmr edəcəyəm. Allahı atıb, Şeytanı özünə dost tutan şəxs əlbəttə açıq-aşkar ziyana uğramışdır. Şeytan onlara vəd-dər verir, Ürəklərində arzular oyadır. Lakin şeytan onlara yalnız yalan vəd-dər verir. Şeytana uyanların geri cəhənnəmdir Və oradan xilas olmağa Çarə tapmazlar İman gətirib Yaxşı işlər gölənləri isə Biz altından çaylar axan Cənnətlərə daxil edəcəyik Allahın Haqq olan bədi üzrə Onlar orada əbədi qalacaqlar Allahdan daha doğru danışan Kimdir? Bu cənnətə daxil olmaq Nə sizin?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 xurma çərdəyə qədər haqsızlıq edilməz. Yaxşı əməl sahibi olub, özünü Allaha təslim edən, İbrahimin hənif millətinə tabi olan şəxsdən din etibarilə daha gözəl kim ola bilər? Həqiqətən, Allah İbrahimi özünə dost tutmuşdur. Göylərdə və yerdə nə varsa, Hamısı Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi ilmi və qüdrəti ilə ehtiva etmişdir. Ya Muhammed, səndən qadınlar barəsində fətva istəyirlər. De ki, onlar barəsində fətvanı sizə Allah və Qur'andan sizə oxunan ayələr verir.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 Öz ərinin qaba rəftarından yaxud ondan üst çevirməsindən qurxarsa, Onların öz aralarında bir növ barışı düzəlişmələrindən heç bir günah gəlməz. Çünki barışmaq daha xeyirlidir. Ancaq nəfslərdə xəsislik həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb davadalaşdan, Kobud rəftardan çəkinsəniz, Bu, sizin üçün daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işdən təbərdardır. Siz hər nə qədər cəhd göstərsəniz də, heç vaxt arvatlar arasında ədalətlə rəftar etməyi bacarmazsınız. Bari, Birisinə tamamilə meyil göstərib digərini aslı vəziyyətdə nə ərli kimi ərli, nə də boşanmış kimi boşanmış qoymayın. Əgər özünüzü islah edib belə hərəkətlərdən çəkinsəniz, Allah sizi bağışlar. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Əgər ər arvad bir-birindən ayrılacaq olsalar, Allah onların hər birini öz geniş lütfi ilə ehtiyatsız edər. Həqiqətən Allah geniş lütf, hikmət sahibidir. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsusdur. Ey müsəlmanlar! Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik. Əgər Allahı inkar etsəniz belə, yenə də göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Allah ehtiyatsızdır. Öz-özlüyündə şükür olunmağa, tərif olunmağa vayın. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allaha məxsusdur. Təkcə Allahın vəkil olması kifayət edər. Ey insanlar, əgər O istərsə, sizi yox edər. Yerinizə başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir. Hər kəs dünya savabını istərsə, bilməlidir ki, Dünyanın da, ahirətin də mükafatları Allahın yanındadır. Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman getirənlər! Şahidliyiniz sizin özünüzün, atı ananızın, yaxın qohumlarınızın əleyhinə olsa belə, ədalətdən möhkəm yapışan, Allah şahid olun. Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxs istər dövlətdir, istər kasıb olsun. Hər halda Allah olarım, hər ikisində sizdən daha yaxındır. Nəfsinizin isteyinə uyub, haqdan üst çevirməyin. Əgər dilinizi əyib büssəniz və ya doğru şəhadət verməkdən, yaxud ümumən şahidlikdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah etdiyiniz işlərdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər, Allaha və onun öz peyğəmbərinə indirdiyi Qurana və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allaha, onun mələylərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və ahirət gününə inanmayan şəxs şübhəsiz ki, doğru yoldan çox azmışdır. Əvvəlcə iman gətirib, sonra kafir olan, sonra iman gətirib yenə kafir olan, sonra da küfürünü artıran kəsləri Allah heç vaxt bağışlayan və doğru yola yönəldən deyildir. Ya Muhammed, münafiqlərə müjdə ver ki, onlardan ötürü ahirətdə şiddətli əzav var. O münafiqlər ki, möminləri qoyub kafirləri dost tuturlar, izzət və qüdrəti onların yanında mı axtarırlar? Şübhəsiz ki, izzət və qüdrət tamamilə Allaha məxsusdur. Allah Quranda sizə bildirmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini, Və onlara istehsa olunduğunu eşitdiyiniz zaman müşriklər başqa bir söhbətə girişməyə qədər onlarla bir yerdə əyləşməyir. Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsız. Həqiqətən Allah münafiqlərin və kafirlərin hamısını cəhənnəmdə bir yerə toplayacaqdır. Ey müsəlmanlar! Sizə göz qoyan münafiqlər, Allah tərəfindən sizə bir qələbə üz verdikdə, məgər biz də sizinlə deyildikmi, deyər. Kafirlərə zəfər nəsib olduqda isə, məgər mömürlərlə birlikdə sizə qarşı vuruşsaydıq, biz sizə qalib gələ bilməzdikmi,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 Allahı aldatmağa çalışırlar Halbuki Allah onların bu işlərinə tədbir görəndir Onlar namaza durduqları zaman yerlərindən təmbəlliklə könülsüz qalxar Özlərini yalandan xalqa göstərər Və Allahı olduqca az yad edərlər Münafiqlər imanla küfr arasında tərəddüd edib Nə tamamilə mömüllərə Nə də kafirlərə tərəf dönənlər. Allahım azdırdığı şəxs üçün heç bir nicat yolu tapa bilməzsən. Ey iman gətirənlər! Möminləri qoyub kafirləri dost tutmayın. Nəger Allah'a öz əleyhinizə açıq bir dəlil mi vermək istəyirsiniz? Ya Muhammed Əlbəttə Münafiqlərin yeri cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Sən heç vaxt onlara yardım edən tapmazsan. tövbe edənlər, özlərini islah edib düzəldənlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və Allah qarşısında eytiqadını təmizləyənlər müstəsnadır. Çünki onlar möminlərlə bərabərdirlər. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Əgər siz şükr etsəniz və iman gətirsəniz, Allah sizə nə üçün əzav versin ki? Allah şükrə qiymət verən, hər şeyi biləndir.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 Həqiqətən, Allah bağışlayandır, Qüdürət sahibidir. Allahı və Peyğəmbərlərini inkar edənlər, Allahı Peyğəmbərlərindən ayırmaq istəyənlər, Biz Peyğəmbərlərdən bəzisinə inanır, Bəzilərinə isə inanmırıq deyənlər Və bunun iman ilə,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 Özü mükafatlarını verəcəkdir Şüfəsiz ki Allah bağışlayandır Rəhmədəndir Ya Muhammed Kitab əhli Sənin onlara göydən bir kitab indirməyini istəyirlər Halbuki onlar vaxtı ilə Musadan bundan daha böyüyünü istəmiş və Bizə Allahı aşkar göstər demişdilər və öz ədalətsizlikləri üzündən onları ildirim vurmuşdu və sonra onlara açıq aydın möcüzələr gəldiyi halda bu zova sitaiş etmişdilər Biz onların bu günahından da keçdik və Musaya açıq aşkar dəlil parlaq möcüzələr verdik Əhddə riayət etsinlər deyə, Tur dağını onların başları üzərinə qaldırdıq və onlara, Qapıdan səcdə edərək daxil olun, Şəmbə gününün qaydaqanını pozmayın, dedik və onlardan möhkəm əhd aldıq. Lakin onlar verdikləri əhdi pozduqları, Allahın ayələrini inkar etdikləri, Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdükləri və ürəklərimiz pərdəlidir dedikləri ucundan Allahın lənətdə düçar oldular. Bəli, öz küfürləri üzündən Allah onların ürəklərinə mühür vurmuşdur. Buna görə də onların yalnız az bir hissəsi iman gətirər. Onlar həm də küfr etdikləri və Məryamə qarşı böyük bir böhtan dedikləri üçün lənətə düşar oldular. Onların lənətə düşar olmalarının bir səbəbi də, biz Allahın elçisi Məryam oğlu İsa Əl-Məsihi öldürdük demələridir. Halbuki onlar İsa-nı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda olanlar onun şəxsən öldürülməsi barəsində əlbəttə şək şübhə içərsindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə İsanı öldürməmişlər. Xeyr, Allah onu öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz Allah qüvvət Hikmət sahibidir. Kitab əhlindən elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl can verdiyi zaman İsa-ya iman gətirməsin. Lakin İsa qiyamət günündə kitab əhlinin əleyhinə şəhadət verəcəkdir. Yahudilər zülm etdiklərinə və bir çoxlarını Allahın yolundan döndərdiklərinə görə Əvvəlcə özlərinə halal edilmiş gözəl neymətləri onlara haram etdik Və qadağan olunmasına baxmayaraq sələm aldıqlarından, haqsız yerə xalqın malını yediklərindən halal olanı onlara haram buyurduq Biz onlardan olan kafirlər üçün şiddətli bir əzab hazırlamış Lakin onların elimdə qüvvətli olanları və möminləri sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır, namaz qılır, zəqat verir. Allaha və axirət gününə iman gətirirlər. Biz əlbəttə onlara böyük mükafat verəcəyik. Ya Muhammed! Biz nuha və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhiy göndərdiyimiz kimi sənə də vəhiy göndərdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İsaqa, Yaquba və onun övladlarına İsa'ya, ya Eyyuba, Yunisə, Haruna və Süleymana da vəhiy göndərdik. Biz Davuda da zəburu verdik. Biz peyğəmbərlər göndərdik. Onların bəzisinin əhvalatını bundan əvvəl sənə danışdıq, bəzisinin əhvalatını isə söyləmədik. Və Allah Musa ilə sözlə arada heç bir başqa vasitə olmadan danışdı. Biz Peyğəmbərləri möminlərə müjdə gətirən və kafirlərə əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün Peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhana yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Lakin, ya Muhammed, Allah sənə nazil etdiyi Quran ilə şəadət verir ki, Quranı öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahidlik edirlər. Təkcə Allahın şahid olması yetər. Allahı inkar edən və insanları Allahın yolundan döndərən şəxslər, şübhəsiz ki, haqdan çox uzaq bir zəlalətə uğramışlar. Kafirləri və zülümkarları, şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və onlara cəhənnəm yolundan başqa bir yol göstərən deyildir. Əbədi, həmişəlik qalacaqları cəhənnəm yolundan, Bu isə Allah üçün çox asandı. Ey insanlar, Peyğəmbər Rəbbinizdən sizə haqla gəldi. Ona iman gətirin. Bu sizin üçün xeyri olar. Siz onu inkar etsəniz də, bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı çoxdur. Allah ha məxsusdur. Allahın sizin ona inanıp inanmamağınıza heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu ancaq sizin özünüzə xeyir və ya zərər gətirə bilər. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Ey kitab ehli öz dininizdə həddi aşmayın. Allah barəsində yalnız haqqı deyil Həqiqətən Məryəm oğlu İsa Əl-Məsih Ancaq Allahın Peyğəmbəri Cəbrail vasitəsilə Məryəmə çatdırdığı bir söz Və onun tərəfindən olan bir ruhdur Allaha Və Peyğəmbərlərinə iman gətirin Allah barəsində Üçdür demeyin, belə sözlərə son qoyun ki, bu sizin üçün daha yaxşı olur. Həqiqətən, Allah tək bir tanrıdır. Övladı olmaqdan, bu bəşəri xüsusiyyətdən kənardır. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Allahın sizə vəkil olması pəs edər. İsa əl-Məsihdə, Yaxın mələklər də Allahın qulu olmağı əsla özlərinə ar bilməzdər. Allah ona ibadət etməyi özünə ar bilənlərin və loğalıq edənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. Allah iman gətirənlərin, və yaxşı işlər görənlərin mükafatlarını büsbütün verəcək, üstəlik öz neymətindən olar üçün artıracaqdır. Allaha ibadət etməyi özlərinə sığışdırmayanları və loğalıq edənləri isə acı bir əzaba düçar edəcəkdir. Onlar özlərinə Allahdan savayı nə bir dost, nə də havadar tapacaq. Ey insanlar, sizə Rəbbiniz tərəfindən dəlil gəlmişdir. Biz sizə aydın bir nur indirdik. Allah ona iman gətirən və ondan möhkəm yapışan kimsələri öz mərhəmətinə, lütfunə alar və onları özünə tərəf gedən düz yola salar. Ya Muhammed! Səndən fətva istəyirlər. De, Atası və övladı olmayan şəxsin mirası haqqında Allah sizə belə fətva verir. Övladı və atası olmayan bir şəxs vəfat etdikdə onun ata bir, ana bir və ya yalnız ata bir Bir bacısı varsa, Qoyub getdiyi malın yarısı bacıya çatır. Övladı və atası olmayan bir qadın vəfat etdikdə, Qardaşı onun varisidir. Malın hamısı onun payına düşür. Əgər vəfat edən şəxsin iki Və ya daha artıq bacısı varsa, mirasın üçdə ikisi olaracadır. Əgər varislər qardaş və bacılardan bir qardaş, bir bacı və ya bir neçə bacı qardaşdan ibarət olarsa, kişiyə, qadına düşən payın iki misli verilir. Allah bunu sizə doğru yoldan çıxmamağınızı üçün aydınlaşdırır. Allah hər şeyi bilən.